O prízvučnosti predložky môže rozhodnúť aj rytmická stopa väčších úsekov, čiže vnútorný rytmus vieda výpovedí. Hovorí sa napríklad o rytmickom echu alebo o rytmickej zotrvačnosti. Pozorujte rytmus tejto vety. Pozerá postupne na juh, na východ, na západa, na sever tu je v prvom predložkovom spojení jednoslabičná predložka prízvučná preto, lebo nasleduje jednoslabičné slovo. Vznikne model, podľa ktorého sa tvorí rytmus aj v ďalších, opakujúcich sa predložkových spojeniach, hoci tu už nie sú jednoslabičné slová a predložka by mohla byť neprízvučná. V príbuznej vetnej konštrukcii postupne vyfúkol dym na východ, na západ, na sever, na juh, je zasa predložka neprízvučná, lebo bola neprízvučná v prvom spojení. No tam musela byť neprízvučná, lebo predchádzalo jednoslabičné prízvučné slovo a nasledovalo viac slabičné slovo. Okrem toho jestuje aj jakýsi pohľad dopredu programovanie rytmu stvoba taktov, čiže rytmická perspektíva. Vynúcuje si určité rytmické usporiadanie taktu zohľadom na následnosť slov a usporiadanie taktov, zohľadom na programovaný rytmus väčšieho výpovedného celku. Rytmická perspektíva sa pri čítaní uplatňuje v menšej miere, lebo čítajúci obyčajne nemá dostatočný prehľad o tom, čo nasleduje. Práve vtedy vznikajú mechanické alebo náhodné rytmické reprodukcie predlohy, prejavujúce sa aj neistotou v prízvukovaní alebo stálym mechanickým prízvukovaním jednoslabičných predložiek. Rytmická perspektíva sa prejavuje napríklad v zákonitosti, že čím dlhšie je slovo po jednoslabičnej predložke, tým väčšia je tendencia neprízvukovať predložku. Aj prízvučnosť alebo neprízvučnosť proklitiky závisí od toho, čo po nej nasleduje. Vo vete... Vedúci hlásil, že desať pracovníkov splnilo plán, je spojka že neprízvučná, lebo nasleduje slovo s prízvukom. Ale vo vete, vedúci hlásil, že už aj posledný pracovník splnil plán, je spojka proklitika že prízvučná, lebo nasledujú jednoslabičné neprízvučné slova. Naopak zasa vo vete, dúfam, že na rok to bude lepšie, je tá istá spojka že neprízvučná, hoci nasledujú dve jednoslabičné slova. Tretie nasledujúce slovo je totiž jednoslabičné, takže pred ním stojaca jednoslabičná predložka má byť prízvučná. No a proklitika pred prízvučným slovom zasa musí zostať neprízvučná. Pozorujte rytmus striedania prízvučných a neprízvučných slabík a najmä spojky že. Vedúci hlásil, že desať pracovníkov splnilo plán. vedúci hlásil, že už aj posledný pracovník splnil plán. Dúfam, že na rok to bude lepšie. Zhrňujúco môžeme povedať, že jednoslabičné predložky sú zásadne neprízvučné. Iba v určitých situáciách môžu mať hlavný prízvuk. Vtedy je prvá slabika nasledujúceho slova neprízvučná. O prízvučnosti jednoslabičnej predložky rozhoduje najmä kontext, významová dôležitosť predložky vo výpovedi, významová dôležitosť nasledujúceho slova, rytmická stopa väčších celkov, čiže rytmická zotrvačnosť a rytmická perspektíva, ale aj iné činitele. Súhra týchto činiteľov rozhoduje o tom, či jednoslabičná predložka bude prízvučná. Možno tiež pozorovať, že tá istá predložka v tom istom kontexte je raz prízvučná, inokedy neprízvučná. Mechanické prízvukovanie jednoslabičných predložiek sa vníma ako tvrdá, sekaná a intonačne chudobná a chladná reč. Dôraz Dôraz je vetná modifikácia prízvuku. Od slovného prízvuku sa líši tým, že je výraznejší, silnejší a že dynamicky a melodicky môže zvýrazniť, akoby zdvihnúť aj viacej slabík, napríklad celý takt. Najvýraznejšie sa však prejavuje na prízvučnej slabike dôrazového slova. Nositeľom dôrazu je to slovo alebo spojenie, ktoré tvorí jadrový povede alebo jadrovetného úseku. V jadre výpovede zasa stojí to, čo je relatívne nové, o čom sa vypovedá. Preto je základná stavba vieda výpovedí taká, že na začiatku stojí východisko výpovede, na konci jadrový výpovede. Dôrazové slovo býva teda najčastejšie v koncovej časti vety alebo výpovede, ba veľmi často na jej samom konci. Táto skutočnosť sa niekedy negatívne prejavuje pri čítaní. Čítajúci, ktorý neprenikne do stavby a obsahu textu, mechanicky dáva dôraz na posledné slovo vety. Číta takto. Dnes sa hrali iba štyri zápasy prvej hokejovej lídi. V Bratislave sa stretol Slovan Bratislava so Spartou Praha. Zápas sa skončil nerozhodne 0-0 a tak ďalej. Obsahová a štylistická stavba vied žiada iné rozloženie dôrazov. Nie iba 4 zápasy prvej hokejovej lídy, ale dnes sa hrali iba 4 zápasy prvej hokejovej lídy. Hovoriaci môže teda aktualizovať členenie výpovede aj dôrazom na slove, ktoré nestojí na jej konci. Tak vo vete žiak píše úlohu. Pokladáme za neutrálny intonačný typ relatívne zosilnenie prízvuku posledného slova. Je to akýsi vetný prízvuk. Hovoríme teda žiak píše úlohu podobne, Dnes večer som bol v divadle. Dostal som líst od priateľa. Ak je zosilnenie výrazné, vznikne dôraz. Napríklad, žiak píše úlohu. Dnes večer som bol v divadle. Ale dôrazom môžeme povýšiť na jadro výpovede a iné slovo. Môžeme napríklad povedať Žiak píše úlohu, Abo Žiak píše úlohu. No aj Žiak píše úlohu, abo Žiak píše úlohu. Pravda, že toto dôrazové zosilnenie je väčšie ako relatívne zosilnenie hlasu na jadre výpovede v prvom uvedenom príklade. Žiak píše úlohu. Opakujte po nás nasledujúce vety a pozorujte v nich rozloženie dôrazov, Žiak píše úlohu. Žiak píše úlohu. Žiak píše úlohu. Dôraz strhávajú na seba najmä hodnotiace slová a číselné údaje. Napríklad, usilovnosťou a poctivosťou si získal dobré meno. Alebo, usilovnosťou a poctivosťou si získal veľmi dobré meno. Podobne, v druhej triede bolo vyznamenaných desať žiakov. Veľmi časté sú prípady použitia dôrazu, keď sa ním má vylúčiť akákoľvek iná interpretácia. Napríklad zvetý: videl som ho pred bránou. Môže byť v určitej súvislosti dôležité to, že som ho videl práve pred bránou, nie za ňou. Vynejza sa, že to bola brána, nie dačo iné. A inokedy ešte, že nie je pochybnosti o tom, či som ho videl. Využijeme dôraz a povieme. Videl som ho pred bránou. Alebo videl som ho pred bránou. Alebo videl som ho pred bránou. Opakujte a pozorujte vplyv dôrazu na zmeny výpovede. Videl som ho pred bránou. Videl som ho pred bránou. Videl som ho pred bránou. Ako vidno, dôraz je špecifický zvukový jav vety, respektíve výpovede. Je to veľmi účinný a ekonomický prostriedok reči. V písme sa neoznačuje osobitným interpunkčným znamienkom. Slovo pod dôrazom sa však môže označiť podčiarknutím, zvláštnym typom písma a podobne. Melódia vety Dôležitou suprasegmentálnou vlastnosťou reči je aj melódia. Melódia je pohyb, zmena a vlnenie tónovej zložky reči. Je to výška hlasu pri reči v jej časovom priebehu. Vzniká zmenou rýchlosti otvárania a zatvárania hlasiviek. Keď sa rýchlosť, frekvencia pohybu hlasiviek zvyšuje, hlasivkový tón, to je základný tón reči, stúpa, keď sa frekvencia znižuje, základný tón klesá. Výsledok vnímame ako melódiu reči. Melódia reči je v stálom pohybe. Už pri prízvuku sme spomenuli, že zväčšovanie sily hlasu sa obyčajne prejavuje aj zvyšovaním výšky hlasu. Hlasilky majú sklon pracovať tak, že pri tvorení silnejšieho hlasu aj rýchlejšie kmitajú, tvorí sa vyšší tón. Okrem iného to súvisí s tlakom plúcneho vzduchu na hlasilky. Tak vzniká základný melodický pohyb, ktorý pozorujeme na jednoduchých výpovediach, na oznamovacích vetách. Je to kresavý pohyb smerom ku koncu vety, lebo množstvo vzduchu v plúcach sa zmenšuje. Pravda, je to vlniaci sa kresavý pohyb. Toto kresanie tónu signalizuje ukončenie, zatvorenie vety. Voláme ho uspokojivá končiaca melódia alebo konkluzívna kadencia. Pozorujte konkluzívnu kadenciu v jednoduchých oznamovacích vetách. Hovoríme, dnes je pekne, zajtra bude pršať, naše výrobky majú vysokú kvalitu. Určite ste spozorovali, že najväčší melodický pohyb, tzv. tónový interval, bol na poslednom takte vety, to je pred koncovou prestávkou. Pozorujte to ešte raz v spomalenom prednese. Dnes je pekne, alebo dovolenku strávili. ...v zahraničí. Charakteristický melodický pohyb, voláme ho melodéma, je na takte a rozkladá sa od slova, na ktorom je dôraz. Začína sa tam, kde je jadrový povede. Pozorujte to na tejto vete. Naše výrobky majú najvyššiu kvalitu. Ešte raz... Naše výrobky majú najvyššiu kvalitu. Dôraz je na slove najvyššiu a preto po slabike naj začne melódia klesať. Dôležitosť tohto úseku si môžeme overiť, takže zistíme, aký dôsledok na vetu má zmena melódie práve tohto úseku. Povieme... Dovolenku strávili v zahraničí. Ale? Dovolenku strávili v zahraničí. Úsek po posledný takt bol v obidvoch prípadoch melodicky takmer rovnaký. Zmenila sa však melódia posledného taktu v zahraničí. V zahraničí. No vtedy sa zmenila aj naša veta. Zo sa stala otázka, lebo posledný takt sa vyznačoval najprv poklesom, potom výrazným melodickým pohybom z dola hore. Takúto melodému voláme neuspokojivá končiaca melódia, čiže antikadencia. Rozlišujeme ešte jeden veľmi dôležitý typ melódie, neuspokojivú, nekončiacu melódiu, semikadenciu. Vyskytuje sa vnútri vety alebo súvetia obyčajne pred čiarkou alebo spojkou. Po tejto melódeme môže byť vo vete aj prestávka. Poznáme teda tri základné typy melódie. Uspokojivú, končiacu melódiu neuspokojivú končiacu melódiu a neuspokojivú nekončiacu melódiu. Konkluzívna kadencia Uspokojivá končiaca melódia Vo znamovacej vete v pokojnej výpovedi je melodéma konkluzívnej kadencie, čiže uspokojivá končiaca melódia. Sústreďuje sa na úsek, začínajúci sa prvou slabikou slova, na ktorom je dôraz a všeobecne prvou slabikou jadra výpovede. Vo vete idem domov, je melodéma, konkluzívna kadencia, na druhom takte, na slove domov. Vo vete urobil pre nás veľa užitočného. Je jadrom výpovede spojenie veľa užitočného a charakteristická konkluzívna kadencia sa začína prvou slabikou slova veľa. Urobil pre nás Veľa užitočného. Vo vete Mám ťa rád je konkluzívna kadencia na poslednom jednoslabičnom slove, teda na jedinej slabike. Je to melodéma rád. Pri spomalenom rečovom tempe môžete dobre pozorovať klzavý melodický pohyb k nižším tónom. Mám ťa Mám ťa rád. Opakujte. Idem domov. Urobil pre nás veľa užitočného. Mám ťa rád. Pri silnom dôraze sa interval konkluzívnej kadencie môže zväčšiť, lebo prvá slabika slova pod dôrazom sa začína vyššie. Hovoríme povedz to všetkým. Opakujte. Povedz to všetkým. Ako ukazuje tento príklad, konkluzívnu kadenciu, uspokojivú končiacu melódiu, majú nielen oznamovacie vety, aj vety rozkazovacie. Takúto melódiu majú aj pokojné zvolacie vety a doplňujúce otázky. Hovoríme napríklad, taká hlúposť. A rovnako, prečo ideš tak neskoro? Alebo, prečo ideš tak neskoro? Slovo, na ktorom je dôraz, si zachová konkluzívnu kadenciu v uvedených typoch viedaj vtedy, keď sa presunie na iné miesto, bá aj vtedy, keď stojí na samom začiatku vety. Vtedy sa melodický interval môže zväčšiť a melódia ostatnej časti vety zostáva v nízkej oblasti polohy hlasu. V oblasti, do ktorej sa dostala na konci jadra výpovede. Pozorujte to v nasledujúcich príkladoch. Urobil si to dobre. Dobre si to urobil. Alebo veľa užitočného pre nás urobil. A pri inom rozložení dôrazu veľa užitočného pre nás urobil. Opakujte. Urobil si to dobre. Dobre si to urobil. Osobitne upozorňujeme, že doplňovacie otázky, teda otázky, v ktorých sa opitujeme opitovacím slovom, napríklad zámenom kto, čo, ktorý, kde, kedy, ako a tak ďalej, majú podobný melodický priebeh ako neutrálne oznamovacie vety. Zopakujte po nás túto melódiu. Prečo ideš tak neskoro? Kto to urobil? Podobne sa opitujeme, čo si to povedal? Ako dlho ma už čakáš? Melódia, čo si to povedal? Prečo to hovoríš? sa už veľmi približuje k príznakovej, citovo podfarbenej, čiže emfatickej otázke. Príznaková je napríklad melódia prekvapenia, údivu a očakávania, melódia, ktorou sa naznačuje neočakávanosť faktu, neuveriteľnosť udalosti a iné typy melódie, ktoré obsahujú už aj hodnotenie faktu zo strany hovoriaceho. Je to napríklad takáto melódia. Čo si to povedal? Čo si to povedal? Čo si to povedal? A podobne. Takáto melódia v doplňovacej otázke musí sa pripraviť v predchádzajúcom texte a musí byť odôvodnená kontextom a situáciou.